Очевидно, ви маєте рацію. Але ж судно повторюю, не для плавби. У нього тепер інше, суто практичне призначення. В області він є поплавок. На південнім березі поставили шхуну. Хай у нас з'явиться щось у цьому дусі. Надія на вас, на ваш досвід. Сто відсоткової вірогідності не вимагається. Але, звичайно, треба, щоб ілюзія була. «Щоб почувалось це таке судно, диття морів, а не який-небудь лабаз. Не вульгарна тобі, забігайлівка. Килимки всюди, щоб морські, справжні, із різаного канату в узлами в'язані, ліхтарі старовинної форми, як ті, що давнім мореплавцям ночами світили. Меню буде тільки з морської живності, вино тільки сухе, місцеве і ніяких міцних напоїв». Ну, а коли хто крадькома принесе та смикне зайвого з під полиці, з-під стола, того буде зручно й за борт у морський витверезник. буд засміявся і, підтриманий сміхом підлеглих, здається, відчув себе безтурботно, хоча весь час не випускав з кута зору Ягнича, ждав відповіді. Ягнич стояв у роздумі, насуплений. Схоже було, що не підходить йому ця лайба і всі ці прожекти. А видно, була ж йому перед тим видана кимось щедра атестація. Звернулися, як до майстра першокласного, вкрай необхідного для виконання таких робіт. Божеславетний курсанський вітрильник стояв у нього за спиною. Теж ореолу додавав. То як? щоб на посаду старшого консультанта до нас. Аж із якоюсь запобігливою шанобою в голосі, запитав Начбуд. Ягничева майже сердита мовчанка була витломачена присутніми в той спосіб, що діла, вважати не буде. Каші з цим оріонцем не звариш. Гонористий, виявився цей пришелець з морів, чи просто ціну собі набиває, Скоріше за все махне рукою, та й піде незасватаний. Одначе і з відмовою майстер не клапився. Поцікавився у Наджбуда. Під майстри виказали, справді такі знайшлись би. «Оксене!» — зраділо гукнув Наджбуд до одного із своїх. «А ну покажись!» З гурту чемно, але не розгублено виступив юнак. Стрункий, підтягнутий, темними вусиками примітний та сухою густо вишневою смагою щік. Він усь буде вашим головним помічником. відрекомендував начальник будівництва. Умінець на всі руки універсал, столяр-червонодеревець високої кваліфікації та ще й різні штуки по дереву ріже. Всяких там у вічні вепрів та ведмедів карпатських. «Ще й бандуру сам собі зробив», – додав із гурту Микола Іванович, інженер. «Тільки струн ще на ній нема. Так він на очеретяну дудку свистить», – пожартував товстунець виконроб у гумових чоботях. «Всіх штукатурниць своєю сопілкою причарував». Ягнич уважно розглядав хлопця, до зашаріння з ніяковілого під обстрілом жартівливих похвал. «Це важливо, кого тобі рекомендують у підмайстри?» Щирий, зичливий погляд, відкрите лице чистої, нічим не заплямованої юності. І навіть вусики його не псують, як це буває в декотрих нахабкуватих розбулканців, що вечорами на приморських бульварах тиняються. Ну, а ти ж, звернувся до Оксена Ягнич, коли-небудь хоч новою на палубу ступав, бував на живому судні? Бувати не бував, а видіти видів. Що видів? Коли Оріон ваш пообрію, десь аж попід небом іде. А один з моїх братняків на Тихоокеанському флоті служить. Здається, чимось торкнув, умилостивив юнак ягничеву колючу душу. Чаша його вагань явно переважувала в цей бік. Що ж, коли так, то завтра й до діла. мовив нарешті Ягнич, на знак досягнутої угоди, і начальник будівництва зітхнув полегшено. Бачили будівельники ще того дня надвечір. Уже сам, одинцем на березі стояв майстер-оріонець, Збоку оглядаючи лайбу. Списана, припнута, на вічному якорі темніє. От би трохи підняти її з намитого грунту, Більше повернути лицем до бурунів, Одразу б набула форм, Бо яка там не є, Але і в ній спрацьованій, Очувається зімкнута енергія минулих плавб, ще не вивітрена до кінця жадання просторів. Уночі линув дощ. Якраз те, що Чередниченкові і всім кураївцям треба. Ягнич залишився й ночувати на комплексі. Переказав додому нельченим сином, щоб не турбувались а сам того ж вечора вже засів у вагончику із Оксеном прикидати різні варіанти реконструкції судна. Довго сиділи, радились та мудрували, і коли все найневідкладніше було з'ясоване, Ягнич сказав, що тепер йому трохи розвиднилось, зможе завтра йти до Начбуда на конкретну розмову. Вагончик, у якому вони сиділи, виявився досить зручним для житла. тісно і затишно, і під ногами почувається палуба. Тут у цій хаті на колесах і мешкає цей молодий гуцул, ще з двома товаришами, котрі зараз десь на станції вивантажують будматеріал для комплексу. Сидить біля столу Ягнич, роззирається сюди й туди, і йому аж рябіє в очах від яскравостей. Весь вагончик, як квітка з Карпат. Різні мальовки та розфарбовки на стінах, паперові рушники із орнаментом, аплікації з дерева. У шаховці під склом грає барвами святковий гуцульський костюм для оксенових виступів у самодіяльності гірський капелюх із спиром, і топірець, і ота сама бандура в інкрустаціях, що її оксен нібито власними руками зробив. — Невже сам змайстрував? — зацікавлено запитав Ягнич, розглядаючи інструмент. — Доводиться, бо з цим у нас теж проблема. Народні ансамблі ростуть, як гриби, а доброго інструмента шукай та шукай. Он вже газети писали, де придбати балалайку, добру жалійку, або зурну. Хлопці з застави теж просять, прийди, Оксени, допоможи полагодити нашу музику. Хіба ж відмовиш? Сідаємо, разом беремось. Та тільки ж не завжди маєш під рукою, що треба. Бо матеріали для цього тільки щоб натуральні. Музичний інструмент пластмаси не любить. Все штучне глушить, убиває в ньому звук. От і доводиться всіляко викручуватись та вишукувати. Діло, видно, тонке. Тут усе доводиться руками. Є, звичайно, фабрики інструментів, але вони за попитом не встигають. І потім у них часто ще якість не та. Багато є охочих, що самі могли б. Але знову ж, де добути відповідну сировину? Спробуйте ви дістати в універмазі, скажімо, струн, яких вам треба. Сьогодні нема і через місяць нема. Грай хоч на волосині з кінського хвоста. У нас у Карпатах тамтешні майстри по-своєму викручуються хто як. Телефонний дріт використовують, сталевий трос, і той розщеплюють на струни. Ягничеві все це було далеке. Але йому подобалось, що хлопець живе цим. Почувається в ньому... Пристрасть справжнього майстра. «А звідки це воно в тебе?» – запитав Ягнич. «Від батька чи як?» Батька мого бандити вбили, був головою ради посмутнюв хлопець і, помовчавши, став розповідати про своє захоплення. Просто це, мабуть, від людей. Був маленьким, поводило в нас по селах Сліпого бандуриста. Приводили його деколи виступати й до нашої сільської читальні. Щоразу такого дня наряджали мене мама по Гуцульському і казали, «Маєш нині Оксенцю виводити дідуся на сцену. Виведеш, поставиш йому швиденько стілець, і тоді по коліну старого торкни, він сяде». І я точно так робив. Сяде він сивовусий, і одразу ось таким розгонистим гордовитим жестом руку на струни. А після виступу, хоч і сліпий, показував нам, що й до чого. Оце, каже, октава, дванадцять головних струн, а це підструнки. Багатий хлоп'ята інструмент, попідростаєте, учіться й ви. І я це затямив. А коли після школи пішов на меблеву фабрику учнем у сувенірний цех, там уже вирішив, сам зроблю. З'явилось потім ще одне захоплення. Подався з товаришем на ціленні землі. Спершу в наметах жили. Намет величезний. Буран парусиною лопоче, розшарпує шатро. Ось зірве з землі. Посеред намету бочка підвішена, розжарена до червоного. Це наше сонце, воно на собі гріва. В лице припікає, а спина мерзне. А взагалі здорово було. Скоро я вивчився на тракториста, хоча у вільний час і цього свого заняття не кидав, де тільки шмат деревини попадеться. «Стружиш, ріжиш щось просто для душі. Мабуть, там би лишився націлинних, якби не обморозився. Випало якось мені взимку їхати в далекий рейс. А воно як завіяло, як зірвався буран. Там у степах це не рідкість. Трактор мій заглух, бо, як виявилось, потім гітню змазку дали, а вона ж, звичайно, загусла». Треба розвести багаття, розігріти, а тут ще й сірників нема. Степ, ніч, снігова буря лютує і ніде ні вогника, уявляєте? Чого ж уявляю? Але ж таки, видно, маю щастя. Знайшов у старій фуфайці сірники. Знайти то знайшов, а запалити ніяк не можу. Пальці по коцю, не гнуться. Ото же обморозився. Руки відтоді пухнуть, коли дуже нахолодиш. «Мотай, хлопче, на південь, під сонечко», сказали лікарі, коли виписували з лікарні. «І не гайся, якщо не хочеш зостатися напівінвалідом». Так я опинився тут, і не шкодую. А як відпустка, щораз до себе в Карпати. «От там дерева на інструменти» не переробиш, кожна деревина музику в собі таїть. Чи треба вам білу яворину, чи бук, чи дужку смереки? Усе знайдете в наших лісах. Карпатську смереку, її ж так і звуть резонансне дерево, нею нібито сам Страдіваріус користався. Хотів я запитати, хто такий Страдіваріус? Але з оксенових слів це одразу і так стало ясно. Брав, кажуть він, для своїх скрипок дерево з гірських верхів, вистояне, наспіване вітрами. Тому й скрипки виходили з-під його руки найспівучіші в світі. Мабуть, тільки дерево, наспіване вітром, найкраще дається до музики, здатне досягти вершин Бельканто, і якщо вже до кінця відкриватись вам, Гур'євичу, то скажу. Я теж хочу спробувати себе в цьому ділі. Хочу зробити хоч одну скрипку із резонансного дерева. Варто спробувати, як ви гадаєте. Піймав, не піймав, а погнатись треба. І я такої думки. Тільки дадуть відпустку, одразу майнув гори до своїх смирічок, привезу матеріалу, Резонансного. Хай потім уже тут дозріває. Бо дерево ж мусить визріти. Перш ніж братись, мусиш два роки його сушити під соломою. Чого-чого, а соломи в Кураївці вистача, засміявся хлопець. Засиділись допізно, Не помітили, який час злинув. А на дворі дощ, дощ. Шибки слізятся, стікають чорними патьоками. Ягнич зібрався йти. «Ну, куди ви оце, вуйку?» – занепокоївся хлопець. «Дощить, гримить, залишайтесь у мене. Ліжка он вільні. Хлопці прийдуть десь аж позавтра». Але Ягнич, усміхнувшись, показав йому ключ. «Це що?» «Ключ від одного з корпусів, де він, як йому було сказано, – може займати каюту на вибір. Вручив Оріонцеві ключ сам начальник будівництва. Ще при цьому й зауважив жартома, що буде Ягнич першим поселенцем зразкового корпусу номер 2 В інших тільки паркети настиляють. А тут уже все в основному закінчено. Отже, приймайте ключ і випробовуйте якість робіт. Тож чи міг Ягнич знехтувати честю? яку йому виявлено. Зрозумівши, що майстра не умовиш, Оксен накинув йому на плечі свого плаща, першим спустився східцями в темряву. Я вас навпрямець проведу. Шуміло неподалік море, і вся ніч рівно шуміла дощем. Оце подумалось Ягничеві «Благодать на Кураївські поля» На череднеченкову озамину. Дощ був не холодний, під таким нестрашно й промокнутий. У небі, обкладенім хмарами, що згрізно погримувало, темрява раз у раз змінювалась блакитними потужними спалахами, що на мить охоплювали собою все: і небо, і море, і надбережжя, митривким цим грозовим світлом єднаючи їх. Якось випало Ягничеві так, що не довелось йому чути цього літа, як воно й гримить. Десь розминувся його Оріон з улею пророком, з його небесною колісницею. Інші бояться, коли гримить. А Ягнечеві це, ще з дитячих літ, як найкраща музика. Де не бував, у які грози не потрапляв, зблизька бачив електричні розряди так, що на палубу іскри сиплються із залізних снастей корабля. Але ніде не чув він таких красивих громів, як у своїй Кураївці. Особливо в дитинстві, на самім світанку життя. Бувало, застане тебе в степу, добіжиш до Чабанського коша, станеш і слухаєш, як виграє над тобою небесна, якась аж радісна музика, а дощ лється та лється на зелені поля. А ще як потужно гримить тут в оті сині горобині ночі, коли повітря одразу виповнюється свіжістю, наснажується силою так, що і хліб, кажуть, після цього краще росте. Чередниченко запевняє, що наукою це доведено. Але й гримить не завжди однаково. Зараз після тривалої спеки та суші у хмарах гуркотіло якось залізно, грякало ніби сухими ударами. Рушили в темряву розшукувати той відданий уягничеве володіння корпус. Ліхтарі де маячать по території, заткані скисним летючим паруссям дощу, але світло їхнє майже не сягає сюди, де ягнич пробирається із своїм проводжатим. У мокрій темряві розбагнилося все, ноги ковзаються, кудись їдуть, сунуться до глеюватих канал. Оксен обіцяв провести Ягнича навпрямець. Кудень, може, воно справді було б коротше. А зараз Карпатець, видно, і сам уже був не радий, що повів майстра у ці розриті нічні лабіринти. Вночі все тут ніби змістилося, переплуталось. При спалахах блискавок навіть знайоме здавалось незнайомим, якимсь аж грізним. Без кінця розриті канави, стоси цегли, шлакоблоків, лиснючі масні калюжі, у них труби валяються, поблизкує гадюча сталевих тросів, і дедалі більше багна. На будовах чому завжди так. Коли сухо, то ще нічого. А як бризне дощ, тут і дідько ногу зламає. Ну ну, оце темінь, весело примовляв Оксен, пробираючись попереду. У нас, кажуть, темно, як у льоху під діжкою. Нариті горби, канави, ніяк з них не виплутаєшся. Десь тут удень був перехід, була кинута через рів дощечка трапа. А зараз шукай її, може навмисне хто збив. А без неї неможливо. Розрили ще такі, що й чемпіон не перестрибне. В одному місці, коли вони обережно долаючи масну калюжу, наближались до переходу, перед ними з розритої канави раптом виникло щось збіле, вигулькнуло, і човник, попливло вздовж рову, похитуючись. «Чшш!» — притримав Ягнича Гуцул. «Ванну поцупили!» Пригляділись. «Справді, ванну двоє канавою несуть!» Одну видну з тих, що ягничих бачив у день. Під корпусом цілої купою лежали звалені в безлад. І ось знайшлися хочі дати лад. Непогано і знитиковано. Канавою, канавою і на простір, за межі території. «Куди ж то ви розігналися, хлопці?» Голосно гукнув у темряву Ягнич. «З персональною ванною в степ?» Хапуги присіли, разом з ношею зникли в канаві, І нічечирк, вмерли, не дишуть. «Тільки ж від грязюки своєї, мабуть, і в ванні не відмиєтесь, Казав далі Ягнич, даремно шукаючи в темряві переходу Між купами глиюватого розгаслого грунту. «А ну, які ви там є?» «Чшш!» — знов пошепки застеріг Оксен. «Не встрявайте, ну їх!» Злодюги тим часом, кинувши ванну, Уже чути було чкурнули, Почав котіли каналою в різну біч. Той на ост, той на вест. Лови його тепер, впізнавай!» Аж тепер Ягнич озирнувся на Оксена. «Не встрявати, кажеш?» «Оце козак з вусиками!» А з вигляду ж ти наче не з полахливих. А таке ні, спокійно відповів хлопець. Проте й не нариваюсь. Моє правило смердить об мене, Бо серед них є такі, що можуть і фінкою, тож типи. Вони здатні людину і в карти програти. Тож що ж потурати їм, мовив Ягнич, рушаючи в інший бік, шукати того, трясти його ізна, де настеленого трапа. Не такі вже видно герої. Ти ж бачив, як дриминули. Зло тим і користується, що миримось, потураємо. Не хочемо руки бруднити. Ні, не по-нашому це, додав Ягнич на Ставницьки. Коли вже до мене впід майстри, то тут, щоб без дріжаків. Буде враховано вуйку. І хоч було це сказано напівжартом, однак почувалось, що Ягничеву за увагу. Хлопець намотає на вуз. Нарешті добулися до корпусу номер два. Тьмало сірюють мокрі панелі стін. З ведуть кудись угору широкі металеві сходи. Виявилось на другий поверх. Якраз куди треба. Піднялися по них. Ягнич заклав ключа, відімкнув двері. Помацав по стіні рукою навздогад. Увімкнув світло. Оце корабель. Коридор довжелезний і обіруч каюти, каюти, минув одну, другу, третю, минув і тридцяту, двері всі однакові, одностульчаті, але він чомусь вибрав аж оці під номером сороковим. Ці навіть і не замкнуті. Коли зайшли, ягничний перший оглянув низенькі, застелені. Уже наготовані для шахтарів ліжка. Вибирай, яке хоч. Отут я й перебуду. Чинник кубрик. Повернув Гуцулові промоклу його плащину, подякував і на добраніч. Зоставшись сам, ягнич неквапом обстежив кімнату, попробував ліжко. Він не любить коли на пружинах. Уважно приглянувся до вафельного рушничка що складений у формі трикутника лежав на подушці. Ніхто ще ним і не втирався, а вже сірий, запраний, неприємний до обличчя прикласти. І це шахтареві. Ще чути запах мастики та свіжої фарби не годиться. Ягнич пройшов до балконних дверей, відчинив їх навстіж, хай вітром вивіє. Хай краплі небесні сиплються до твоєї каюти. Ще погуркувало, але вже віддалено, спалахів порідшало. Вимкнув світло, зморено ліг, і весь цей порожній, шлакоблоковий корпус, величезний, як судно, де він ягнеш зараз один за всіх, поплив під ним усни в розливи води снів. Так втомився за день, що одразу ж налягла дрімота. Приснились дельфінята йому. У білих ваннах нібито спали, наче в колисках, і всміхались йому зі сну. Прокинувся Ягнич від сатанинського реготу. Десь із першого поверху крізь балкон долинав той регіт, гагакання, грубі крики якоїсь нетверезої компанії, «Відь мою б'ю! Горни, Віктор, забирай!» Догадавсь, у карти грають волоцюги. І такий моторошний страх, дикий, непояснений, раптом охопив Ягнича з просоння. В жодному рейсі такого страху не почував. Міліції близько нема, начальство роз'їхалось. Нельчин Сашков дома спить, Оксен десь у вагончику. А ті, що тільки нориготали, як чортулаки в пеклі, раптом прищухли. Чи не радіться якраз? Кришка тобі, ягнечу, отак і кінці віддаси, ні за цапову душу. Як ланцюгами скутий лежав, не міг вивільнитись із цього моторошного стану, не здатен був поворухнутись. Тільки зачаївшись, гарячково прикидав, де сховатись, в яку ж парину шаснути, якщо зараз полізуть до тебе через балкон, вломляться по твою душу п'яні з ножами. Схопився очманілий і навшпиньках мерщій до балкона. Прихилив двері і затерпу на прузі не дихав. З вікна першого поверху якраз під ним падає пасма світла. Тьмаво біліє груддя вапна, блищить потовчене скло та звалище труб, обкипілих ізоляційною смолою. Раптом світло внизу погасло. Це ще більше насторожило Ягнича. А з темряви, як живі, шкіряться зубами зігнані на ніч бульдозери, скрепери, Зігнали їх після роботи і кинули до ранку. Збили з чередою, і, здається, аж ворушаться деякі. От-от зрушиться все те стійбище і кластих, ножастих, заскригоче, ривне, і залізним табуном полізано ягниче. Небо все в хмарах, і море шумить. Загорнулося в темряву, не прозирнути крізь його кромішню, ніби вічну чорноту. Загоркотіло в хмарах. І знову те горкотіння здалося якимось залізним. Хтось там залізні бочки перекочує, порожніми цистернами кидається в небі.